Mungua për shkak të festës së Kurban Bayramit, do vazhdojmë me ligjëratat javore të ditës së shtun, ku kemi hapur një varg të ri të ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit tonë te bareke u teala. Ne kemi përmendur oj ka de palca dhe thelbi i Kur'anit është njohja e Zotit xhelel xhelalu, ai cili arrin të njeh Zotin e tij si duhet, ai do të njeh edhe detajet e tjera ashtu siç janë në, në realitetet e tjera. A në besim dorë duhet të investon, e duhet të ndan nga koha e tij për të mësuar se kush është Zoti, kush është Allahu me çka cilësohet, cilat janë atributet e Tij të Lartë Subhanahu ve Teala. Emri në vazhdim të sinë kemi është një emër shumë i madh. Me një ligjëratë s'ka mundësi të përfshihet, do të mundohemi me 2 apo eventualisht 3 ligjërata ta, ta përfshijmë këtë emër të Allahut te Bareke ve Teala, por shkak se realisht ë trajta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 Kujt i josh don urtësia, i josh don hajri i shumt me bollok, skar, askun pas për për ilmin dhe urtësinë. Per Allahu te bareke tuala krijëra që ka i ka recituon Kur'an i ka perfkuvizuar përveç urtësisë. Kujt i japët urtësia, kush ka urtësi, ai është hajri mëdh. Një urtsi më pas është hajri mëdh. E çfarë thua për atë i cili është mbaz i urt. Për ai buron urtësia. El-Hakim, El-Hakim, El-Hakim, Zotë i unë të bareke A të dhe zërë dhe të mundohemi që ta, bën, ta të bëhon spaku të hapim temën Gësë është temë e madha dhe I bënkajim e gjëvzi e thot I tërë meditimi është në këtë emër Kurani kur në kur thratë neve me meditu Qëka meditojnë anë? Meditimi qëka është dhe zërë? Pse e ka vendosh diku shteta qëto E mediton ti Pastaj pse e ka zhjith kohën dhe vendin dhe kombinimin dhe pse kretë ki grumbull i gjërave janë blethe të kysen kështë ka quëtë urëci përpse e lave qëta qëtu ka një urëci kër e mediton e jetë e kërku urëcin a në dodi mënkaj me ljëzije e tëra jo që ka quëtë në Kur'an meditim është për qëllim qëfar me u zhitë në njohjen e emrit Allahut i urëti edhe pse na kushzojma po me preventiva e themi i urëti Po s'ka fjallë më përstasme më në gjuhën ton Edhepse emri El Hakim O shumë ma gjithë përfëshirës Se sa i urt O shumë ma gjithë përfëshirës Si do të shumë me lejnë Allahu të bareke Filëm i gjithë bëzër Kemi të bajnë me tri emra Emri Allahu gjillu ala El Hakim El Hakim Edhe El Hakim Të cilat vinë nga një raj Nga shkohë një ha Kaf edhe mim Të cilat shpjegojnë në aspektin gjuhësor Se qfar Pra janë tri emret Allahut të bareke vëtala Ka orë në një ajet Emre Allahut el hakem Në surën el enam Ajeti 114 mbëdhjet Thetë Allahut të bareke vëtala E fe gajrë Allahi e btegi hakemen Thuaj a përveç Allahut të kërkoj hakem Qka është të hakem? Gjukatës Pra thë Allahut të bareke vëtala Pra drejtoju të tjerve apo kërkoni prej meje që unë të kërkoj jashtë Allahut ndonjë xhikatës, ndonjë vendimarës për mua, për këtë ka përmendur Allahu xhallahu emrin e tij Hakem. Hakem ështëu vendimarës do ta shohim se ky emër zgjerohet, zgjerohet shumë. Gjyshtu, gjithashtu gjithashtu ka ardhur në pes ajete emri Allahu xhallahu Hakim. Çka do të ndodhë me këto? Janë trajtë ata që kanë vendet e veta. Neve kemi obligim me i thirrë se Allahu ka emrin Hakem e ka emrën hakim, edhe ka emrën el hakim. Dhe neve e mi të vedishëm se jo krejti din dhe tarët e kësajna, dhe jo të gjithë kanë mundësi me i kapë dhe mëndon, cilë është dhalimi mes el hakim edhe el hakim, mirë po sa për ti afru sejnë nga sejnë kur anorë dhe kanë ardhë në, në fjallë të Allahut të barët e kjo e tala. Ka ardhë në pes ajet e fjallë Allahut, emrë Allahut, el hakim. Në surën el araf, ajetit tavët e shtatët Allahut të barët e kjo e tala, Hatta jahkum Allahu bejnana Wa hua khajru lhakimin Tëtë Allahu gjeluala Bëni durim Dheri sa Allahu të gjikon mesneve Pra i drejtojt besimtarve Bëni durim Në raport me armist Dheri sa Allahu gjikoje Dhe të vendose në mesneve Dha jështë mëj miri Këtu ka ardhë elhakimin Elhakimin Pra është tu një lif Fjale se pa Gjithashtu ka ardhë mesuren hud Ajeti 45 Vë entë ahkemul hakimin Ti ozot je mëj miri Vëndi marës mëj miri Gjykatës gjithashtu karë në surën e tin Alejsallahu bi ahkemil hakimin A nuk është allahu mëj miri Gjykatës e kështu mëra Dërsa emri Allahu gjeli gjelaluhu El hakim karë shumë Karë në dhët e katër her Emri Allahu el hakim Dhe mund, kështu formohet, dhe mund, këto tri emra Hakem, ka ardhë njëherë është kronjat më të pakta Pasta e ka ardhë Hakim, ka ardhë pesajete Dhe nadhët e katëra jetë ka ardhë Hakim Dhe Arabët, kërë e vendosin jeje në emër E kanë përqëllim shtrirje në këti emri Apo wavit Shemë, kërë e vendosin një emrit Një shtes, e cila qurët jeje që mund hakim, alim, semia këte realisht është ajo alim, semia, Be basir po ato e bojnë basir, semia, alim pse e morin elifin dhe shtrim posh dhe e bojnë nje për me shtrim anon Proponon, shumë kanë nga kjo cilëci andaj shiko, njëherë ka arë hakem pesë herë ka arë hakim në dhe katër herë ka arë në Quran hakim E që ja është përqëllim se të gjitha dispozitat e Zotit Të gjitha papërja shtim I janë me urësin më të plot Nuk mund është me gjetë në ligjin e Zotit Kta e ka vendosë kot Madi Allah i ka sfidu njërzit që të gjenë një diqka Qa Allah e ka gjiku qofta jo në univers Qofta jo në ligjët e ti sa jështë kot Dhe e ka madru vetë vetën Allah u gjeli gjelalu hu si për ligjët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 kur i dy veç dy alternativa, dy zgjidhje. O do ja kjo ja kjo. Apo apo vëshim u njerëzit kur kur japin me azhiti kupt problemin. Janë mësuar në rutinat e tjera ose një fjalë ose dy. Para mendoni një njëri i cili është më, shumë, më i zgjiddshëm, më më inteligjent. Sa alternativa kaj pas 10 60. Po para mendoni njëri i cili është shumë më i madh, do të argumenton për zgjidhjet se ti kanë prur njerëzit. Për shembull, kur njerëzit Nuk kanë pas telefon, apo nuk kanë pas aeroplan Pse nuk e kanë pas? Sepse nuk e ka kriju e ndë Allahut atë inteligent I cili do të ashef edhe këtë alternativ Edhe këtë zhjidhje Andaj Allah u gjitha tha në Kur'an Jehlu kullahu ma je shehu Va jehtar Allah u kryon Qëka të doje? Në proces Pra Allah u gjitha ka shumë zhjidhje Andaj thot i mënkaj me gjëzje Për shka kësaj ka shumë zhjidhje Ha, së munësh me ka opti urcijen Smuj me ka oportecien e Zotit te bare kia utala ne çdo sem. Ado kjo es ajo cka ka ardha ne Kur'an. Se vërgëta ajeteve ku ka ardh emri Allahu al-Hakim jan shum, s'kemë mundësimi porrin të gjitha. Sot Allahu gjensuren Al-Baqara ayete 228, wallahu azizun hakim. Allahu esht aziz, hakim. Wallahu alimun hakim, sura En-Nisa. Allahu esht i dishëm, i urt. Gjithashtu ka ardhur surën Al-An'am ayete 13, wa huwal hakimul khabir. Allahu esht i urt Edhe njohosi thellë e një gjëra deri në detalin e fundit, gjithashtu dhe në surën Ennur, ajete 10, Allahu te bareke ve wa teala, la "Wa laula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu masmechen." Mersi Allahut mbi Juve, dhe rahmeti i ti, Tij, "Wa anna Allaha tawwabun hakim." Dhe Allahu është tendim, pranues i urtë. Pra emri urt dhe zerkard shumë në shumë në Kur'an. Çka i bien për Allahun i urt? Para se të ashojmë që ka i vjen për Allahum Të ishin ajetet Fillimisht të ashojmë gjufsisht E pasaj dalmi të emri Allahut El Hakim Kuptimi i par Kanë thonë djetarët Gjdo sen i përsosur Arab t'i thonë Ahkeme Gjdo sen pra Me një fjarë kështu Gjdo sen masit tjetë kryu Masit tjetë punu Nëse s'ka omo qka me thonë Nëse është tamam e kryte Kërë thojnë e kryte, jemi të knasht, është në regull, i thojnë ahkem të hu, e kebo të tamam. Pra arap të përdorin fjallën ha, kef, edhe mim, kur diçka vjen në tamamin e vetë, në tamamin e vetë. Pra, kuptimi i parë, që të da shohëm i se krejtë cilën pasaj të një kuptim pak ma i thjeshtë. Zdo se në shka për sosët, a i kuptoni fjallën për sosët, është sosë, dhe mundë, bon, deri që tu kam rije, kjo është tamam. Kur të për sosët, i thonjë, ahkeme Gjithashtu, kanë thonë djetarët, e përdorin arabët Hakeme për shfarë për penges I thonjë për shemull, hakeme të debë Ati litarin që ka ja vendosin kafshës arabët, i thonjë, hakeme Pse idhën hakeme nga se e pengon nga hikja, nga qëroditja, nga zhvendosja, jo në vendin E duhur Anda i thonë, arabët gjdo pengimi Nga diçka që ka zdup me ba I thonë, hake me hu Pra vjen për përsosje Dhe vjen për pengim Ndërsa Gjithashtu vjen edhe për gjykim Kër ti thoi digush Ti e ki mirë Ti e ki keq Ka bo hukëm Apo ihkem Apo tahkim Ekshtë të mëra Ndërsa i mënkaj me gjëzje E ka një shpreje Shumë më të lejtë se kjo Ku thotë kreet ta definicionet e emrit Allahut Hakim edhe Hakim edhe Hakim kthehen te kjo te kjo fraze e fjalies vendosja e çdo gjëje në vendin e vet kjo është Hakim edhe njëherë nëse simon këto men e tërë më më këta vendosja por kjo është ende justisht do të kalojmë te emri Allahu xhëlollahu detajisht kaive për Allahun te bareke tuala justisht Ihkem, hakim, i bie Gjdo sen, që ka është vendosë në vendin e vetë Ajo quët hakim Apo quët ihkem Apo quët hokëm Ta një ta shojnë për Allahun të barek e vëtala Qëfar i bie Ka shumë definicion e gëzër nga djetarët Nëjë të të zgjevi disa brejtërë Më shumë dhe të përqëndrojme të fjallë të i për në kajim El Gjauzije Që janë edhe më thjeshtë edhe Më shumë është më shmorë me, me këtë më Emri Allahu Gjela el-Hakim Dë gjënë, qëfar definicioni ka emri Allahu Gjela el-Hakim Ma gjëllë e zër, neve ku dërflasim për një tem Për një tem tjetër Degzohet nga kjo Nga vendosja e gjdo senit në vendin e vet Një tem për e temave tësat janë të ndërlikuara Për një numër të matë të devijuarve dhe të humburve Si do mësë të ateistat është tema Mushkile të shërë Problemi i të keqës Shemë atojistat e kanë një qëfar ideje Thojnë Si tjetë zoti i mirë pëse egzistone keqëja Pra mundon mu kap kinëse uh, Pranija e të keqës E banë që dëmonë uh, Diskutabila Allahum Të barek e vëtjala Në përmjet këtë e imë rivezër e kupton krejt Ne do të ishtim e disa shemë Që i, pru, i bënkaj me gjëzije Për atësat nuk mërem i kuptu Të kundër të atësë i ka kriju Allahum Të barek e vëtjala Të dhe të se li kriu, pra, men, ku ndërsa ai ka qriu Allahu xherjala, por më në mënyrë ku të flasim për të keqën, pse ekziston e keqja? Pse lejon Zoti me ekzistuar e keqja? Do kuptoni sekret është gjurm e emrit Allahu el-Hakim. Kush e marr vesh emrin Allahu el-Hakim, atë më marr vesh më njëherë, por na do të flasim edhe për ata në detaje me lein Allah te barekuhu teala. Thotë ibn Qayyim el-Jawziyja. Hakim është ai i cili kur turdhroje për një send, kur thoje bje, detyrimisht Kënë mërë u bihi Hasenën fi nefësihi Kërë shumë definicion I përpikt Kërë Allah urdhën me diqka A në do të shumë mjë dhe në Kur'an Pastaj një numër dhe varë Kërë të urdhërësave Se si Allahu i ka Legitimu logikish për njërzit Pra Allahu Kërë i ka zbrit shpallet Për njërzit A i ka trajtu unë jam zotë edhe pik Jo, për në ka trajtu Po, po ju flasë në atë kudrejtë në qka ju muni me kap. Thati me në ka i me gjëzije. Qka ka urdër që e ka thanë Allahu, në vetë veti është i mira jo. E qële është problematike madhe dhe zërë e njerëzve. Shemot, një grumbulli madhe i gjëhmive, pasaj danat, a eshë arima të rridi, e kësu mëralë kërramije. Por shemot, në këtë pik janë nga tru shumë. Neve thamë nuk e kemi këtu vendin për me bokësi këndër përgjitë dhe demante, por Dhe zër kërë Allah u thot më se ban një zinaja Dhe më zvjedhme Dhe më skorruptoni a, a është ban zinaja e keqe Përsa Allah u i ka thonë e keqe Apo zinaja është e keqe Dhe para se mi thonë Allah u i e keqe Në këta janë ndohë njërzit Esh arit Dhe maturidit Kanë thonë Gjerat janë botë këqia Përsa Allah u i ka thonë Për ndryshe Për ndryshe Qka? Po ndryshoj s'i shingon në ktyj. Pse? Sepse kan thon këtu. Ku janë gatru këto? Për shemundai themi rakia. A është e keqe? Para se mi thon Allahu e keqe? Para se me bëu Allahu haram? Apo mos i ka thon Allahu, mos e fini rakin, çata rush bëu e keqe rakia? Shumë filozofë jo, të sa janë këmbënda pejt ku d Islamin kan thon jo, mosit ka thon Allahu çata r bëu e keqe. Pse kanë thonë për, për këtë arsye Sepse si tjetë zinaja e keqen vëtë veti Allahu o të dëtiru Mi thonë dë keqen E namës me thonë që Allahu o të dëtiru Që kanë thonë Kanë thonë jo ajo bo e keqen masi ka thënë Allahu Dhe janë nga në tru keq Tho di bënkaj me gjëzje Si ta kupto shemë në Allahu të hakim E mërë bashket mesele Se gjërat janë me cilësi dhe karakteristika në vëtë veti Pra rakija vëlezer Te sahabët O ka në keqen Realizotit para se me na fol neva i të keqe ka bo aj A i ka vendosë cilësitës e të ka bo të keqe Zinaja Para se me thonë Allah muzban i zina A jo e keqe Shëriati vetëme ka vërtetue A që ka është të keqe me ju shmang Apo Eksu me ra Fjale e mirë Ka qenë e mirë Para se me thonë Allah u fol një mirë Apo Jo mësikar shëriati me na thonë fol një mirë O shbo fjale e mirë E mirë Respekti prindit Apo Raporti mirë me njërës Eksu mëral, a janë të mira në vetë vetja Allahu i ka po të mira Kanë qenë të mira si kryim E Allahu e ka vërtetua me shëriat Se këto gjëra janë, janë të mira Thotim e në kaj me gjëzije Dhe gjdo sen, qka e ndalon Allahu gjellë gjellë luhu E ndaluara është e keqe në vetë veti Për qemë Allahu gjellë vala thot Mësë ja dhuroni Idhuj të tjerë përveç Allah thot. Idhulli si adhurim Përveç Allah A është i shumëtuar, para se mi thënë Allahu, a ma si i ka thënë, para se mi thënë Allahu gjilluala. A do i përnë kaj me gjëzje në fundë, këta përfundon, nga se flatë për këtej mërgjat, shumë gjatë, nga se do të këjtë Kur'ani është hikmet. Këjtë Kur'ani është hikmet. Ma dje, Allahu gjilluala sunetin e pingamberit sallallahu aleyhi sallem, e qka është suneti, lezër, djetarë qka thënë për sunetin, detali i Kur'an Detali Kur'anit është suneti pengamberi së sëllem E si e ka qëjtë Allahu sunetin e pengamberi tonë Sallallahu aleyhi sëllem Hikme Urcija Zdo sajnë që ka nga ka urnu pengamberi sëllem me ba Prejtë mojave dhe dvoglave janë urci Kjo e ka vendin qëto Kjo e ka vendin qëto Kjo e ka vendin qëto Majin do njëherë sahabot Kër e kuptonit do një jetë gabimisht Vjen të detali Pe janës pengamberi sëllem Dhe jo, s'kuptohet qëto Kuptohet që, to, kuptohet që Vendosje në vendin e vet. Mos e vendosnin në vendin e gabuar, po vendosne në vendin e vet. Anatëje që është i marr i malli Zoti Xhelel Gjell Xhelalu, më kuptoi njeriu urtësi. Më kuptoi njeriu si vendoset një send në vendin, në vendin e tij. Sot ibn Qayyim el-Jawziya, "Wa idha akhbara bi khabarin kana sidqan." Kur ta tregojë Allahu el-Laim, ai është i vërtetë. Por shemb, çish më e kuptua vëllazë këta? Kthehen nga ana tjetër. Edhe gjithmonë kur do më kuptoj diçka, kthehen nga ana tjetër. O bil addal titabaynu al ashya, ulla ma thoin kur ti kthajsh mbrapsh gjërat, e marrvesh çhish mbi. Për shembull, kur Allah thot, unë po tham se ka ndodh çështoj çështoj. A a marti si një vërtetësi kjo? Se vetë çka thon Zoti, jo. Ajo çështoj që kanë, është reale ajo. Ës ndodhi e cila ka ndodh. Ajo mundu po provue. Andër Allahu kur thot çkjo ka ndodh çështoj. Ai nuk e vërteton këtë me autoritetin e tij me forcën e tij, po argumenton me argumentet, me prova. Çi do ta shohni kur dimte urdra, detaletet e Kur'anit, kur Allahu urdhnon urdhra, shumica urdhrave në zë zamanem, shumica urdhrave në Kur'an, në një përjashtim të vogël, një përqindje e vogël krijitan të kuptueshme. Kur thojë bane këta, bane këta, bane këta, krijit kupton. Mos e bani, bani këta, mos e bani këta, mos e bani këta, krijit kupton, me një përjashtim shumë kapën për të vogël. E njerzit shkojnë kapon për çato përjashtimet qoftë çta as me kuptoi unë. Për shemund si tawafi apo me votava, çka kuptoi unë. Jo për shemund, ndalimi i rakis, ndalimi i zinës, ndalimi i zullumit, apo ndalimi i xharave të liga, ndalimi i çoftinave, ndalimi i gjakut, ndalimi i çoftimit të fizionomis, fizikut, se këtë ka mallkuar Allahu xhelaluh dhe pejgamberi sallallahu selam. Dëmtimi vetvetes, ndalimi me ibadon tjetrit. TikTok e kupton logjikisht, kë i logjikisht kupton. Ekso më ro. Si urdhat, si si ndalesa. Thotë ibn Qayyim al-Jauziyja: "Wa idha fa'ala fi'lan kana sawaban." Dhe hakimi për Allahun ësht, kur të një vepër është, kur ta bëni veprën është e drejtë. S'ka do një veprë që e ban Allahu vetëm se është e drejtë. Çdo vonë është e drejtë, ose çast çast u dosh me bë. Është maja përsosta, maja plota, më e përsoshta, më e plotë, më e tamam që ka mundsi me bë. Pas e thotë: "Wa idha arada shay'an" kan kan aula bil iradeti min ghayrih dha hakim per allahun est kuraj dëshiron diçka ajo çka ajë ka zgjedh për i dëshirave të ti ka qenë më përparsorja se të tjerat për shemb do të vëne ibn qaim ibn qaimëje më vonë allahu ka dëshirou me krijuar njerin me lekun dhe xhinin shejtan Dëshira të i o realizuar A ka qenë i mirë kriimi me lacheve Ne nuk him na të botë shumëse Edhe njësë nuk him nga se Asuk i perceptojnë A ka qenë i mirë një, kriimi një rjutë Dhe i shejtanit që na shpesh kemi pun me ta Shumë pre njërzve Kur mundon me i fellë nërësit e zotit Thojnë, si kur të mëstak shkriju hitë shejtanit I shpikon më mirë Që ka të di përnë ka imi zime këta Jo, pasi ka kriju, ka qenë më e mirë me krijuë E diti kondin e kajrit në kriimin e shejtanit, kjo mësile tjetër Pro ka qenë më e kajrit që Allahu e ka zxedh kriimin edhe tiblisit Po të këtu ndosht të adhe së në kuptan Edhe nuk është kushtë mi kuptuhe të gjitha Të gjitha gjero, pas të e thot Vaha dhe lwasf, alel kemali, lajekunu illa lillahi wahdehu Këtë qilësim, kur të rëdhnoje, është i mirë Kur të ndaloje, është e keqe Kur tregoje është e vërtetë, kur të baje është e drejtë, dhe kur dëshiroje diçka, dëshira e ti është në vendin e vet, kjo cilësi. Por s'osmorin e plot se ka veç Allahu xhel xhelalu. Për shembull, ti doni ja mund shmidon dikujt, banash kët punë, har mund të bëkon e mirë arë keqe. Diku ti të mos e vani punë, har dalë mirë arë keqe. Doni arti për shembu, ka zonë i lajm, ti ndoshta edhe nuk e ke për të çollim me rrej, me rrej. Po s'u ka ashtu, tu ka duk çashtu, tu ka migurlluaj. Kam mundi si të ndëryshë rani veper, haro mirë, haro keq. Kam mundi si dëshiron diçka, ar dëshira jo dëshira, era mirë e keqe. Allahu nuk i ndot posë mira. Sepse vepron me urtësinë e plotë të Ti Subhanahu wa za al-ladhi biqaym al-juzia, kjo është njëra nga definicionet e emrit të Allahut Xhelalu ala, al-Hakim. Gjithashtu, thotim al-mankayim al-juzia, al-Hakim në një vend tjetër në, në librin e Ti Shifaul Alil, ku flet për meselen e qaderit, thotë الحكيم الذي يضع شيئا لا يضع شيئا الا في موضعه فظيم قيم الجوزيه حكيم ائ ائ يلي نو كه بندوس ني سند پوس ن ويندين ا وت نو كه بندوس ني سند پوس ن ويندين ا وت فهو المحسن الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه فظيم قيم الجوزيه ايش باميرسي بواري يورتي i drejti në çdo sanshka ka krijuar çka ka kriju zoti është në vendin e vet me masën e vet me urçinën e vet me bamirsinë e vet sepse to rrjedhin si burim i emrave Allahu të Allahut te bareke ve teala وفي كل ما وضعه في محله وهيئه له gjithë sanshka Allahu جل الله ka vendosë te vendi i vet dhe ka përgatitur që me mirëdirati është nursinë e vet apo bon edhe vendin, po edhe rrugën kur ka shkuë, e ko tamam. Për shembull, do një herë keni pa ta kuptojna çüpja rrugën. Do një herë ne e bëm një punë, timir e ban fonë sos. Po vjen një djalë thotë kjo ka shumë të më mu bë homa më shpejt. Për shembull, ti i ke marr pas orë, ai thotë kjo ka shumë të më mu bë pa për 5 minuta, sa di ski dit. Apo ai ndot që Allahut nuk i ndot. Ai edhe formën që e vjen, edhe sebebin që e vjen, e vjen forma vetë. Për shembull, Allah u gjela ka po urëci që njëri ju të kriot në nëndë muaj Në standartin normal Po është lartë me e, dalimet që i ban Allah u gjeluala Mir, a, është, a ka mundësi rukë tjetër? Rukë tjera ka, po kjo e më urta Kjo është me urta A ka pos mundësi Allah u gjela me krijuet qilën dhe tokën Që e ka përmenë në gjashdit Me krijuet në qasë bëhu dhe bëhet po Po pse ka zinë gjashdit që kjo me urta? Ado di ban qaima jozie. Jo vesh kur e vendoste vendi vet. Po edhe rrugën ka e bje o kontra jo rruga më e mira. Sheu timulesh me shkumën i vend. M'u interveni ku jekan. Po di kushtot, pse ke ork ne ke ka kon malet. O, dia ta ston ta ta zgjidhni një, një problem malet. Allë kjo është ajo që ai ka çka ka në mendje të taret. Na emri Allahu te bareke ve taala el el hakim. Sai bërgat vazer Djetarëve të tjerë ka shumë ritatorë që kanë folur për emrin Allahu te bareke ve teala të el hakim neve do t'i shmangemi uh, shumicës së të tyre do të kalojmë te një meselë tjetër se ne ka përmend ibn Qayyim al-Juzeyni në librin e tij Miftah dar al saada ku fol për model dhe shembuj të urtisëve te Allahu te bareke ve teala të nakrim neve ju përshëndetoni edhe me fjalë shumë të dashur edhe ajete të shumta se çdo sa ne Allahu e ka vendosur në vendin e vet por detalet tek sa janë pak më Më të fështira Nëse vlatë të një praktikisht Pse a dhoja ka bost ta? Pse ka bost ta? E më në kajme që vzje e ka një libur të shkruar Njën nga librat më të më dhoja Më vepra gigante Dhe se ne kanë qmu djetarët e ka emrin kjo libur Një ftehu deri se ade Qelsi I shtëpis së lumëturis pra E ka që gjënetin shtëpia e lumëturis Kanë isë në kër libur me fol për dy vëllime, vëllime në parë flet për dijen, vlera dijes, vlera e njëhurive. Në kaptinën e dytë, livrën e dytë, për shka flet? Flet për urësitë Allah të kryem. Për shumë, se Allah e ka bof minë me qajtë? Se Allah e ka bof burit qime e grujes i ka bof lukë? Se Allah e ka bof pesgista? Se Allah e ka bof një hunë e jo dy? Se Allah e hunën e ka bof me dy vrima? Se i ka bof dy vesh jo gjashëtë? Çi gaboj DC jo 4, jo 2, jo 20. Po kit këto supozime. Pse, pse s'ma ka bë kurrë me sy. Po i vënë këta flet, detale, detale të shumta. Ku i supozojnë thotë, çe supozojë 6. I 6-shit pengon. Thotë si më ditse at pengon. Thotë shko djeni njëri, se në Allahu Xhelalu, më pari ashtemë ka dhënë jasht 6 gishta apo 7 gishta. Thuaj, a ki çev mjek sot dia, tiç pas hiç pasi do të thot po. Pse? Se i pengoi. Kjo është tërësia, Allah u gjeluala Apo na, sidomot që i kena më rakë shumë me folë Mi pasë a 4-5 goja Ti kush kishë pasë qefë Po jo të pengonë dhe se Allah u gjelë murësinë e vetë Ne i ka thonë kejtë senët Dhe thine se supozonë foto tjera Modele tjera Kime pasë e gabimo Kime pasë e gabimo Dhe ma djejë thotë Kjo nuk nëndodhëvesht të njërzit E dhe të kafshet Nëse e merë formatin e kafshet që fluturon shpendut, Shpendit Dhe kafshës të cire ka vendosë Allah në uj Do të shifë se edhe formatin Edhe krimtarina jo e ka Edhe strukturën e ka Të përstacme për vendin kujeton Abo? Dhe ti nëse supozonë ndryshime të ajo Qfar? Ska mundësi Ska mundësi me Me qene përstacme Andaj thot I mënka i me gjëzije Se prej gjërave më të mira Që shtot bindja është meditimi në Urcita Allah u të bare kjo e tala Në krim Dhe para se me njësë Gjozie, e bënkaj me gjëzije është pejatërësët e qmonë punën e vetë Në fillimin e këti libërë Që ka thotë Cita Këtë libërë që ka pëshu i thotë Rale gjenë dikon ndoshta heq Thë dhe këm luta Allah Me krejt emrat e ti të bukur Që Allah të m'inspiroje Dhe të më frimzoje Që t'i shpjegoj urësit e ti në krim Pra, është është Manifejloj zotues për kushtumë tërë fuqinë e vet, me tërë lutjet e ti që Zoti ti më njohoi të shkruaj një libër ku do jen e bare kjo e tjala, të jenë urcit Allahu te barekehu te ala të shfaqura në këtë libër. Ne besojmë mundësi me përmenkrejt. Veç për urcit ka vol diku 500 faqe. Shum, shumë, shumë urcit Allahu te barekehu te ala ngren. Po neve do ti përmendni disa disa brejtëra, disa lidhje radhë do të vazhdojna me emrin Allahu el Hakim, do të shohim ligjet Allahut se si i ka vënë Allahu të urta. Çdo lëje e kuptojna me mendje. Dhe çdo çdo lish tjetër jashtë ligjit të Allahut Xhela i bën me një letsci, i bën ignorance. Andaju Allahu çdo sen jashtë librit të vet e ka qojt gjahelie. Ignorance. Do të shohë me vështirë ignorancat shumëta. Flasin njerëz për Allahun pa dije, flasin për sheriatin pa dije. E qujnë sheriatin e Allahut me termat lig, e abuzojnë, shantazhojnë, thonë kjo ta bektat, e ta bektat duke mundume me errsuu fotografinë e, fotografin e bardh Të fesë Allahu subhanehu dhe tjala E besimtarëve zëtë më kam prejek sajna E këtëre tendencave E këtëre propagandave të Pamoralqme Por duhet të mëson emre Allahu të lhakim Dhe qka ka kryu Allahu ka kryu me, me ursi Pre gjera që i, be, i bënkaj me gjëzije është Dhe kjo është të më interesantja Pse e ka kryu Allahu Një njëri Ardmi këtë veti Kjo është pe ursive se ne e diskuton Njëve së kemë mund që i mu detalizu Dhe zë Fletë gjanë, gjanë e gati gjithne, Po shkurë të mështë të abim ide Thot Hikemullahi hikem Fi khalqi men ju shrikubihi Ve ju adihi Shkot titullin e urëcijës Urëcij të Allahot Në kryimin e ati cili ban shirkë Allahot Pro ideja e Kësaj Të jeme është Pse Allahot ka kryu një njëri I cili do t'i del karshia ati Do t'i ban ortaka ati Do t'i përshkru në rival ati ذو دا ارميتسون شكاتو دي بانكا يما جوزيه وقد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهره والايات الظاهره ما لم يكن يحصل يحصل بدون ذلك فاضمن قيم جوزيه نكريم اياتي اتيلي امهن الله يبان شرك الله ذا ارميتسون زوتين برومفيال سيكا كريو الله <سؤال> ونارمك دوتين Pse ka kriju e bugjehlim atjesht Pse ka kriju firavunin Pse ka kriju i blisin I përnkajim i diskuton Edhepse neve fillu e mishë vëzre dim Se ursitë Allahot plota Shekhu Lusamët e Mija ka një fjal Ku fletë për ursinë Allahot e Barak e Vatara Dhe kjo ndoshta duhet të futët këto Me si qartësim Si drit I përnkajim e Shekhu Lusamët e Mija Thotë qëto Kapja e ursive të Zotit Në tamamin e vetë Komplet tërsisht është si me e kapë qenjën e Allahot E cilas kapët Pro me dit tamam, komplet Tërësish, pa përjaçtim Sepse Allah o përshemë dhe ka kriju e Iblisin Nuk munësh me dit Qasë sa munësh me dit qenjën e Zotit Sepse emri Allahot hakim është me qenjën e tina I lith pra, Sikur që së në shahë Allahun Sikur që së në kapë qenjën e ti Së munësh edhe me kapë komplet urëcijem Se i krijonë Allahot gjelua la gjara Andoj Mir po ju bën qai me se ju e tun nuk pretendon se si i diim qrej por orvatje për ta kuptuar një grimc, një thërmin nga urtësia Allahu te bareke ve taala. Çfarë thotë? Kur Allah e krijon një armik të tij, thotë nto ka urtësi të mrekullueshme dhe ajete qarta, të cilat s'kishin pas mundësi mufshaç pa pa i kriju këto. Shikoj tani. Thotë: "Falawla kufru qaum nuuh" Lemma dhaharat ajetu të tufan Wabakjet wa ajetun ju të haddethu bihen nasu Ala mërri zemani Thot, si kur mësë kishqen Mohimi popullit nuhit Pro, këtë ato pabesimtar Në kone nuhit a lejtë salatës salatës salatës salatës I përnë kaime gjuzje, thot, supozajt kundër tëm Qesë janë kone ato pabesimtar Thot, nuk ishte shfaq Mrekulli Allahut në tufanin shë e kashluhe kine për ashtar Allahu kur e ka manifestuar fuqinë e tij kur e ka shllu ujën prej lart dhe ka nxjerr ujën prej tokës dhe kët tokën në disa dhëfsira apo pjesën ku jetua populli i Nuhit e ka kap vërshimin kët kjo vë zër është ajet i cili ka mbë derë ditën e gjykimit sepse me kët ajet Allahu xhela e ka manifestuar kudretin e tij ndonëse ban qaimë juzi e mashtishin çenata si shfash kjo e kjo nuk shfashet pas po, si një faze në Kufrit të atyre Pas e thot Si kur mështë ishte Kufri i popullit të adit Zdëtisht e shfaq Era Tësina lojgjële ka qëjt Rihul akim Era shtërp Që ka të mon era shtërp? Ka ar një er dhe i kalon të vdhej kur ata Kënjë bo dhe zër tani ka pa Kër po frin Do gjëra pëj i frutërona po Më kam pak me fuqishma jo Frutërona dhe më shumë e ban shkatrimen të okë. Tho di më nga i me gjëzije, mësë më pas qenë rebelimi popullit e adit, nuk i shfaq fuqia Allahut në erë. E Allah për me shfaq erën, e ka shfaq popullin e adit. Pas e thot, si kur mësë të kishtë qenë, pas e folë për shumë prej, prej popullit, thot, si kur mësë të kishtë qenë, kufri i popullit që i kanë refuzuar faktët e pengamberve, Nuk do të ishin një shfaq Gjurëmët e fuqishmët e Allahut Në shkatrimin e tëra pra Për e mdo dhe gjërë Allahut e ka forc Kjo forc ku është faq Ka dal një rebel E ka qimë për urcisë Allahut Me dal kjo rebel E që Allahut me manifestu forcën e vet E këpëtoni dhe nëi Pra janë shfaq nga popujtë shumë Kufre, mohim, rebelime Mosmir njojën dhe i Zotit vet E Allahut si reflektim Ndaj këti rëvelimja ka shfaq forësën e vetë Shikur që na e kemi përmen, kujti kujto, përmeni kujti kujtoj Dhe ta përmeni e më kajme gjëzije Kur me la që të thanë o Zotë Se fe kryon atë demin Qëka tha Allahu të barë e kjo e teala Se dini ju Deri në atë ko Cili e më nuk ishte shfaqë Allahu të barë e kjo e teala Cili e më nuk ishte shfaqë El afu El të uabu El ghafuru Emri Allahu gjela falës Pendim pranuës, shlirë, ajë cili shlirë të këqia, i falë të ligat. Pa e kryu Ademin, që ish delën pa emre Allahët falës, me la që në Allah e ka kryu, mës me voj gjuna. E Allah e ko një emër që falë, që ish me ta falë ti kur zë banë gabim, që Allah e vete ka kryu, mës të gaboje. La ja asune ma emar ahum. Thetë Allah e gjitha, ne me la që të kemi banë, mës me na kundërstune e dhe. E ajë që ka së kundërstune Qështë e zbaton mbita faljen Andoja Allah e krioja demin E bani gjunahin E Allah u thajet qëta ashtu të të të fali Ta kazojnë e emër të emin Unë e fali Andoja shikohu krioja demin për mu shfashnë pa Fali Allah subhanahu e tjala Thot i bënkaj me gjozijet U rebeluan popuit Në histori, për gjatë historis Qëtë shfaqet fuqia E Allahut në dëshkimin e tëra Sepse një prej emrat Allah u gjela cili ashtë هل يقول لك بمهمة الله تبارك وتعالى شديد العقاب إياش برندرنيم إن بطش ربك لشديد كل قدت الله قدت في شديد هذا كيف يجب أن يرسي في السنة كبرمين ابن قيم الجوزية فسدت ابن قيم الجوزية ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعودد والشوكة يوم أدرين لما حصل تلك الآية العظيمة التي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع أدمها Shko, e merë luftën e bedrit Si model Për të shfaqë urcina Allah të barë e kjo e tala Thot, mësme pas ard Paganët, idhujtarë Armiçte për ingamberit ton dhe për ingamberit Allah Me arm Me hekur Me municion Me fuqi Në ditën e bedrit Nuk ishte shfaqë e kunder të prej Argumenteve të Allah të barë e kjo e tala Cële ka cina jetja Allahu në bedër? Zbritja e me lachen Zbritja e me lachen A noj, krejta dësha e kanë transmitu luftën e bedrit Thonin Njani për neve e ngritë, për muslimanve E ngritë të shpatën E ndë pa e afru të armiku A i binte E Allahu gja zbitja jetë Se nëjna kena zbit me lachen Me juve Thoni mënkaj me gjëzije Si shte shfaq që kja jetë Së kështë një zbit me lachen Allahu prej urciz vetë me zbit me lachen E ka prue luftën e Pas e thot, dhe nuk ishte shfaq imani A mu me parame në duvezur 300 veta kanë liftu me nimi veta Të dobët Traskapit prej hijretit Traskapit prej pre Izolimi dhe embargo që janë kam bëzit ato vite Dhe ato dalin Pa përgaditur Dhe balafachon me nimi të Përgaditur E Allah u gjiloha donë me shfaq imani në këtyre sahabeve Andaj që unë ato ehlu bedrë Njerëz më të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është fash udhëzimi i Allahut. Se si ajo ja ka forcuar Allahu gjela zemrat. Etjëra. Dhe është fash khair iman, thotë Ibn Qayyim al-Jawziyja, sikur mos ndodhte, s'kishi ndodh këto. Po pra, nuk kishin zbritë me laçet, si është fash khairi, si është fash imani. Po pra, vëzhgat, ekzistenca e paganit, ekzistenca e pabesimtarit, ekzistenca e kundërstarit Zotit, cila është ulësia, në nuk e dim të, të tërë. Po si Orvatje, së të të të bënë kajmë e gjëzije, cilë është më shfaqë një emër i Allahot. Andaj, a ju kujtojnë, fillim kër falem për regulat e emërë dhe cësive të zotit, që ka thama tje? Krejtë që ka egziston në univers, prej, levizjeve, dhe gjykimeve, është një gjurën prej emërëve të Allahot të bare kjo e tëra. El qabit, el basit, herë tjetë, herë të shtrëngon, herë të shtri, kjo është dhe von qaim el jozie. Gjithashtu qevermen edhe çembur të tjerë neve do ti shmongë më shumë prej prej tyre e por mend çështën e shejtanit. Në çështën e shejtanit ne kemi porën maharë, një debat nga ibn Qaim el Jozie. Pse ka kriju Allahu shejtanin dhe debati që ka bën po me Malaçet, pse, Allah pse Allahu ka urdhëruar, pse Allahu jë lola mapro në urdhësh që ai di se unë s'kam mundësi më bë, ne kemi dhënë atje përgjigjet në rijerat të veçantë. Mirpo këthe i bën qaim el jozie përmend edhe krimën e shejtanit thot ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الاماره لما حصلت عبوديه الصبر ومجاهده النفس والشياطين ومخالفتهما فدي من قايمه جزيره سكور مستيشe krimin e shejtanve dhe i epsheve dhe i egove s'tan zisim per teq zot arrihej adhurimi i durimit dhe lufta ndaj tkqijava dhe djajve Për pëse i ka kriju Allah u shëjtanë njën nga urëcit, që më shfast durim i durimtar, i cilë e lufton. Parëm do dhe zërë, Allah u kërion shëjtanën, që besimtarit më jashfast më pa imanim. Por shemo, provokon, kur tisë provokonë kur gjatë. Pse, që shka me dalim pa sa prëjot? Që shka me dalim pa sa prëjot? A në neve kemi përmenë, nga fjalët e ulemave, se fuqit e njeri u dalim pa, kur provokohet diçka prejasht. Apo? Apo A në përshimu njëriut, kër i vinë së mundjet I orë i installon Apo i shfaqen Shumë për e imunitetisat A i nuk i ka dit A dhe i bëmbau Pasa i bote dhe më i forë A në shikohë la u të bare kjo talo e zërë Ka kryu epsh Që ti e, pshimu, ta ka shlu epshin Bredin të anë Pasa e ka tonë luftoj e këta Që të shfaqen hajri jëtë Që të mërish më, më shumë Pasa e tonë <tërkuma> al -abdu wa tërku ma jehuahu al-abdu ve juhebbuhu lilla. Thotë Allahu gjelë gjelalu e ka kriju epshin dhe të kandëmët, tësat i ka qëtë liga që të shfaqët dashuria e robit kërë e lekta për Allah. Allahu e ka kriju një epshteti, e ka kriju një pa me të këndshme kërshi, edhe të ka thonë u le kokën nga dashuria për muhe. E Allahu gjelë shumë me këto gjëra i shfaqët njërëse e dojnë Allahu në shumë. Ajo bëshëm i dëgjojmë fjalët e njerëzve, për shembull, pse ti s'knaq, s'knaqosh në jetë, pse nuk i shfiton të mirat apo të xajete, argëtimet, zbavitjet, andaj janë njerëz duke u xhit në në jetën e kësaj bote. Çka i thotë besimtari? Unë e i logjtë për Allah. Sepse i dua dhe e dua Allahu unë gjelda më shumë për këtë gjëra. Është që nuk i vjen se unë nuk provokova me kjo. Po unë provokova, po ky provokim është menaxhuar me iman. Andaj shikoj, si të del pa iman i vëzhgjer. Allah u جلالم کریم ne kundërtave i ka shfaq këto këto gjëra. Pastaj përmend Allahu e, ibn Qayyim al-Jawziyya dhe gjërat e tjera të të kësaj natyre. Pastaj vërmend nga urtësia Allahu جلل الحكيم thot el hikmatu min ihbati Adama min al-Jannah. Dhe kjo gjithashtu temë e madhe. Pse Allahu me çfarë urtësie e ka zbrit Ademin prej xhenetit tok? Dhe kjo vëzërz, kjo nuk është vetëm Domthon çështje e vogël, kta e ka përmend edhe Musa alayhi salatu sallam, Ad din Çaganzeli me Buhariun nga peng Amberion sallallahu alayhi wasallam, se kur janë takuar në xhill, ademi me Musa alayhi salatu sallam, çai ka thon Ademi alayhi salatu sallam, Musa alayhi salatu sallam, ka thon o Adem, baba yon, baba njerëzim. Ka thon mos me pas dal ti pi jennatit. Na si shmi mjeru në tokë Si shmi lovë në tokë Qëka i tha Ademi a.s. Tha o Musa A nuk ka të ka zbritin të vratë A nuk të ka mësu Allahu Se kjo është krytë para se mu kryune Apo Pro Musaj a.s. Sigur e ka përfitiru Sigur mos diltë Apo mos ndodhë jo, Që ka ndodhë Apo sigur mos bajshë e ti gjuna Ne do të ishim të lumëtur Të gjithë në gjënetë Qysh edha gjevapin Ademi E në fun për nga më beri U në s.a. Fëhajgje, fëhajgje Edhemu, Musa E mujti, Ademi, Musa Kushe ka mirë, Ademi, a.s. Se, se psa Allah tha më ka shkrujt Më ka shkrujt muhe Me, me, me dalë prej, prej gjenet E tani, këtu, se e ka shkrujt I bënkaj me gjëzije mundohet me da një gjëvab Dhe dhe zër, këshire, kjo ka pëti në shumë e madhe Këtu mund është me miditu, edhe ti dhe une Ne jemi këtë bitë Ademit dhenë kët atë çka e ka pas në ADN. Adem i kemi na grimcë të asaj. Jo rastisht na e dojnë na dunjën, se do na më jetuë dhe disa njerëz ju përzihet kjo. Disa njerëz ju përzihet dashuria me dunjën, me dashurinë për jetën. Dashuria për jetë është nga ambicet më të mëdha që ka vendosur Allahu te shpirti i Ademit. Ço ti me pas ambicie me jetuë. Andaj besimtar i këtë ambicie me, me e menaxhon dhe don edhe xheratme më e thepënduë. Apo sa për xherat Allahu gjëra i jrai ka përshkruajt në xhenet për të mirëve. Çtit lakmojta ato. Andaj duhet me nda. Jerat, të sa i kam vendosur Allahu si jera të mira, pastaj kanalizimi i tërën haramut diçka tjetër. Po nëse kanalizon halal, atë janë jera të mira. Fad ibn Qayyim jazija. Ursi, sepse Allahu Tebareke Teala e zbriti Ademin, babën e njerëzimit, prej xhenetit në tok. Fillimisht çka thon? Në zbritjen e tij në tok, ka prej urcive të cilat mendjet s'kan mundësim i kap. Dhe kjo i takon dhe zerrobit. E shoh disa njerëz subhanallahu elazim kur flasin për çdo send të fejes, tabin për shembull, pim fillim thot, "Këtë këtë çka kam thon 100% na çështë." Këtë këto, kët hakë. S'e shikova se i m'kanë imëdhur njerëz prej gigantëve ulemave të ndloj. E paraprin arsijen, domthon, unë do të flas por kë nukoj tëra. Me fuqi për Allah unë shumë më madhe. Pra, unë do të rvatem gjej diçka pse ka zbritur Allahu ademin tokë por pa pas kësaj jet diçka që unë nuk e di dhe jet diçka shumë më madhe se na nuk e dina e cila më shumë nuk dina se sa ajo çka çka e dina pasaj dot al al sunu an sifatiha thot dhe as ka mundësi me përshkruaj gjuhot pse e ka dhënë vullallova demën tok pasaj thot fa kana ihbatuhu minha ayna kamali li'oda ileyhi ala ahsani ahwali fadiman qayyim aljuziyya e tani ta shpjegojm pak E ka zbitë Allahu Ademin Prej Gjënetit Sepse kjo ka qenë Palca e përsosmëris Ademit Ademin nuk ish mundësimu përsosën Gjënet Përsosëja ishë në tokë Që ka tha? Që të kthehet atje Në halin matë mirë Rëshiko Filimish Pse e zbiti Ademin në tokë Të përsosët E pasaj të prapë të kthehet në Gjënet Allahu na vohë për tëne, të në Zëtë kanonën ke dunja Dhe kthehet në prapë të përsosër në Gjënet Dhe Kushtu nuk e kupton vëzër jetën që shtu Depresioni, piklimi, mërzijat Shka ka për qësaj Fjale i ka me bëllok në shpirë thaj. A shka dhët, këtu na, këna mëknas, këtu Integrimi, këna me morë rogat mdoja Edhe i, i, i, i drogoj njërëzën me kësi fjale Ki me dhe i kobur, edhe njëzët të rëdhët vjeti ki Që ato edhe shvidzoj Shka vetë një plaka, ka integrime, as ka integrime Integrimi edhe dhe zënë gjërnet A do me bërë për t Po, po, po shprejnë me këti termet që ka neve na, na po na e mundojnë trunin e për dit thusin gjenata me hi ato dojnë me dalbja ati neve dojnë nakëna me hi atje ato mitën të vra e të vëdvra e të, të drogu e të piraki e të bozina e tani vazhdimit statistika dalin sa fmikan lin martesa i, tjash litshme e sa për i të rej vrasin e sa për i të rej lajm e sa prindit des në për shpit kujdestarive të plegjve e pasaj neve në thotë dhel dikush të thot atje xhenata kjo i e njërënce më e madhe ze kjo e noti më. Kjo është kjo krynëci e madhe ndaj Zotit të barrë kjo teala. Xhenati vëzër shkage dunjo. Thanoj xhenati shko. Ke dunjo shkora hati vëzër. E von qaimë juzi thot njerzit më të bom azab ke dunja janë ata shka thoj ke dunja ke në drejtsh. Çfarë noti është kjo? Çfarë Allah thot shko. Çish mund të ati shka ka kriju thot unë e baj. Kini boni mirë sikur thot çu kjo zndreçat më. Dhe njën i thot, unë e, e ndrejqin Po që që ndrejqin, po që që ndrejqin A i cilja ka malku dë njën Së më nështimi a ja hekë më ke cilësi, a i ka malku Subhane e u e te ala E zbriti ademin Prej gjenetit në dë njën Që ta plëtson Fërarade subhanahu an yudhiquehu wa waldahu min nasb id-dunya wa ghumumha wa humumha wa awsabiha ma yu'azhimu bihi indahum miqdar dukhulihim ilayha fi ad-dar al-akhira. Esbrit ya Allah me dëshirën e ti Ademin dhe bijtë ti në këtë dunjë që ta shijojë Ademi dhe njerëzimi kanë lodhjen e kësaj dunjë. Lodin e kse Dhe dhe dhe në gjunë arabe Nësab Një dhinë të cilë asë të hejë kët Kipati tamam të vjenë një busqesh Dhe shku ta nishtë një lajmë Dhe shku ta i thonë krejt Tamam e arrinë një komoditet Dhe shku ta dëgjosh Vdicë të kush Të përzijet kët Tamam thuk te, tash të tashtë mili bona krejt Dhe shku ta shifsh Doktor i thot Kshirë kujdes se kini së bujet ronë Që Nësab Që sa i dhinë n Dishka shka shmanë gëtë pitë këshijave A mundë tani prap pas këtire gjerave Nga me thonë Voda jo, të mamë tiki dhejka më unë prap mirë kam vequa Qa ki me bavë A da i thati ka i me që zi E prunin du një që t'ja shioje lodhjen Pas e thot Vë ghumum i ha Vë ghumum i ha T'ja shioje ghumum Gham Qa i përde të gham Dishka shka të mundon për mrajna Edhe hem Ajo qka ti se di që shka mendon Të humm se dit arnocij ti jesh çish kimi ajo. So, o awsabiha. Dhe raskapiten ze ksa jote. Për çfarë e bëni këtë këta? Që ku të kthehen prapë në xhenet që a din vlerën. Faleminderit, knipo për ta përshkruajmë më thjesht. Keni pa po disa fëmijë që rriten në familje me me pasuri. Baba i tij ka punuar ajo botë. I pasur, milioner apo miliardar, edhe fëmia, çfar fëmijë është ai as nuk i di çka lodhja as faqrollaki as puna as rskapitja a, a kan vlerta ai xerat jo çka thoni fukara i cili kanis pimenus pinborg pinzalo basaje bleni dishka me djersën e tina çuçi e vlerson këta ka tha do burson ku punu për ta, më vjetë me të këmë ta. po son 20 vjet me disa gomoshta po njan i ndeshim mialon nxhiro llogari 8 milion ai çmandon ato jo e jo, harxën çishdo po njan i cili ni muji dit punon dhe e merrni ni pag çuçi e harxon ai A, a kini pa e dikush, pa e kënë me lanë mi njëherë Dikun, jo, me djërs E thë një prej ursive është kjo shka të di mënkaj me gjëzje E ka zbrit prej prej jennetit, që për ja khirejtit Për i gjënëjtit Që këtë këthejt për zdijti E mi thënë Allahu Allah, u gjëllu ala a, E dhe sa ki hekë për me një që do E sa e do pasaj Allahu u gjëllu ala Sa e qëmon atashka e ka dhe në Allahu u gjëllu ala në gjënët Andaj një një prej ahiteve të Allahu u Banordja neatet hiç nuk doin mendrumo. O zot qe tumiro. Apo pse? Sa ke kokan këto? Çto ja qsoj asaj çka e kanë paguajt për çmimin të kësaj bote. Apo o shumë madhën e zot. Anaj besimtari kështu e kupton çështjen e zbritjes së Ademit aleyhis salam në në kët në këtë dunjë. Gjithashtu thot ibn Qayyim el-Jauziyja, ka dash Allahu te bareke ve teala, me zbritjen e Ademit aleyhis salam në këtë dunjë që ta shfaqë urdrin ndalesën dhe sprovën e ti apo që ta di e kush e meriton pre njerëzve dhe kush nuk e meriton ta di e njeri ju ju jo aj njeri ju ta di pra lau një prej ursije pëse ka zbit Ademin Ademit e ka këti prap apo ma, ma di Allah i ka garantu se prap dhe të këthejna tu e zbriti ka garantuji prap dhe të këthejna por se për një ursij që ta dim bit e tu thot që të shfaqë urdri Ndalesa dhe Sprova Për Allah dhe ka zmi këtë dunja Dhe ka thonë, bëje Më se banë Kjo për me në atestuhe Vë Allah i dhezër, që thonë në disa djetarë Me menditu një riu Sa e shpejtësht këtë dunja Në Kur'an dhezër e të si vjenë dunjaja Me emnin dunja Që dhe më dhonë e povështër Po e vjenë me një cilësi tjetër që vetë agjile Agjile E dhe gjenë në Kur'an El agjile Që dhe më dhonë e Allahu me urësin e ti e ka bëtë shpejt dunjajën Pra, mërë kështë të tash Ademën e ka shbit për në dunjaj Për në akirat, për në gjenet, në dunjaj Pse e ka bëtë dunjajën të shpejt? Pra, krye testin shpejt edhe Hajde atje, a e kupton? Pra, o Adem, banë e ma shpejt testin Ngon mu e që ka të thamë edhe Këtë au atje E disa njërës të, jo, më përdo menej qëtu Ku? Ku, ku përdo menej qëtu? Dush buk Tik tik e ardhësh tesin me bó. Keni pavëse kur heti kush provi me thon, unë në klas bu du me flet. Jo ja, unë s'dum, ju më pıçëto. Pushmunova banë tezën del jashtë. Andaj na kemi ardhëzë ndonjë, shikoj, ngoj Allahun, ngoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kryete isin dëshmoje me diplomë se e meriton prapë me, me të hyjë në xhennet. Po diman ka ime xezia dhe kjo ka të qenë për ai sa ai ka, bo për Allahun, për urtësive. Por, tash shofa Allahu e atërn oh, e ahirat, amur me than Allahu diqosh, ozot e pse unë jam në xhennet.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 Me i testuën në dunja përsa Allahu Gjelluala Ka shkujt diçka tjetër Gjellashtu i mënkaj me gjëzije përmen në një libër tjetër Në libërnë tjë El Fawajt E keni të përktirë në gjuhën Shqipe e, Thot e, Në këtë kontekst Thot Ademin a.s.s. Kër është e ka pyta Ademin a.s. O Zot Pse më zbite në dunja Pse më zbite në dunja I ka thonë Allahu Gjelluala O Adem Në gjennet Kur të fotëm fillimisht Keshë, lujshë, uzbavitëshe Mirë po kitë këto i bajshë për veti Kur zbitëm në dunja o Adem Janise me kajt e mu pëndu E ta shkëto për i ban për neve E a na dështë të me bodi shkati për neve Për Allahun gjelluale Për Adem e si kur talin të Allahun gjennet A i kishë më klajgë vetëm Edhe shkishë me shiju atë lidhen me zotin e vetë gjellegjellu E Allah të a zbitë për poshtë Kaj pak për muhe Pëndohu pak të une Pëndohu Por lidh pak me mua, pasaj u prapt kthej. A do shikova se për urësive, thotë më m'ka ime dizije ka thënë që ai t'ka ja pak për Zotin. A do avoje lolla, ka u me kaj, dhe zër. Jo rasish, të gjilë njeriu me kajtë. Jo rastisht, robtë mirë të Allahut kur i ka përshkruaj Zotin në Kur'an, si ka përshkruaj? Ya kharruna lil-adhqani sujada. Ana ayatet jetë wa bukia. Pejgamber kur i ka përshkruar Allahu në Kur'an, çika si përshkruaj Zot, ata bin sejsë, por me një fjalë, heaven sejsë nga dashuria për Allahun dhe çajin. Kjo është përshkrimi i Allahut për pejgamberët e tjerë. Allahu do ti mëkojt. Do ti mëkojt. A kini pa për shemb, ë evladi i vëllazit. Si e fiton tani shemulli i Allahut është më i lartë. Si e fiton evladi ë raportin e mirë me me prindin pasi të janë acaruar, ja nis mëkojt. Prindë lo dashtu. Ai do, do të jasto. pse? Sepse E prejekat pjesën e cila, këjë thot e tashmiro puna Edhepse Allahu, Allahu dhe zër, s'ka nëve për të lëtët e në tona S'ka nëve për të kajtë më të tona Por e dërë Allahu robin mu hul Allahu shë thot që e këllësa më të mije Dëmë me edasht Dëmë me edasht Madhje thot prejgjërave më të mdoja që Allahu shë përblen është kush përdo ma shumë Kush pido Allahu Xhelala, më shëndërë dhëza që është për urtësitë së së i ka përmend e ibn Qayyim. El Xozia the floq folë më shumë mirë, por neve nuk kemi mundësi më i përmend të gjitha. E përmend një urtësi tjetër shumë interesante, ibn Qayyim Xozia, thotë: "Medito në urtsinë e Zotit emri i Ti Hakim në krijimin e peshqive." Shiqollë. Korria, në dosandës ka kriju Allahu Xhelala. Medito në urtsinë peshkut, çka ka krijuaj Thot, është e njohër në univers Se kafshët të sidat Allah i ka kryu me më numrin më të madh Janë peshqit Nga se edhe to ka është me më shumëti uj Dhe në përdetra dhe o qava në qa ka më shumëti peshqit Dhe veqëm Allah edhe i numrin e tëre Thot, meditoje ursin Allah në kryimin e peshqive Pse ka kryu e peshkun më të madh Numrin e madh të peshqive, thot shikoj sepse nuk ka gjallëse që ushqehet dhe e mban trupin e tij dhe fizikun e tij me ushqim që nuk e hap peshkun. Dhe thot, ka qenë prej urtisë së Allahut, pasi të gjitha gjallesat ushqehen me një lloj ushqimi me bapi atë llojit më shumti. Pse Allah, për shembull, a ka ndonjë më shumë lloj a peshk, peshk? Ka ka ma shumë dele a peshqy, peshqy Pra peshqy ku e numri mëjma i, i, i kriuar Pse, thot Sepse njëri u shqejët me peshqy E gërësirat u shqejën me peshqy Ka fshët e ndryshme u shqejën me peshqy Ma gjë shumë prej shpendve u shqejën me peshqy A të dhe thot ka qenë urëci e Allahut Në atët që ka konsumohet me qenë numri i malë Pra Allah u gjeluala Kur është diçka shumë e konsumume E shlën me thmadhe Apo thot, shikoj në ketë aspekt Edhe ujin edhe oksigenin Dhe thot, si dushme e pa këta më qartë Shikoj e me altanin dhe argendin Jo, vëzër, kitë më ursi Përshem, nëse dhot dikush Pse me Allah i skalon argendin dhe ari sikur, sikur uj Apo, se shduhet Shka duhet altanin Talisht e shpjeqa ti Tamash Jo, ata e ka pa po veç standart që mundit vlerat e gjërave, mi matë vlerat e gjërave, pra ari dhe argjenin, gjithë mundonja, e mbanë vlerën e gjërave. E mirë, pëse oksigen kalanë më shumë, se duhet më shumë, s'mun është pa ta. E ujë pasaj vjenë minje herë pas oksigenit, pëse? Se s'mun është pa ta. Pasaj pas ujët vjenë ushimi. Qikovezër, thotipën ka ime gjëzije, nëse me ditonë në krimi në Allah, do të gjeshë, se në cilat doza në 26 Allah e ka shluar me bollëk. Për shembull, a duot ti altani shumë për, a është kusht e jetës? Jo. O dhe ka lënë pak. Mirë. Ushqimi është kusht e jetës? Po, e ka lënë shumë. Atëh do të mëkajim e xezhi, mediton në emrin e Allahut El Hakim në krijimin e xerrave. Si ka kriju Allahu te bareke وتعالى. Pastaj vazhdoni me kajim e xezhi me përmend edhe disa prej.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 Edhe i kime disa prej urcive të tjera Dhe i përmemi me lena dhe u të bare kjo tjera Dhe i gjeratat e tjera Thot Me dito Në qarjen e foshnjës Pse Allah e ka bo foshnja me qajt Thot Allahu Në qarjen e foshnjës Ka vendos prej urcive të cilat Ska njërzit mundësimi kapat Apo Ska njërzit mundësimi kapat Thot Ndërsa mjekët Dhe shkënstarët Dhe hulumtusit E E Natyrës Kanë Janë orvat Mi gjithë desa prejtëre E prejtëre cilat Ka qenë dhe zërë Shiko A ka mund si dikush Paslaj me E diskutu Hikmetin Allahu Gjeli Gjelalu Ta di përnë ka i me gjëzija Kanë thanë mjekët Në trurin E fëmiut Këtë linde Egziston Lakështi e madhe Mre në trunit Egziston Lakështi e madhe Pse? Sepsa i sa Sa po ka dalë Nga një uj i madhe nga sa i nga uji është kriju, apo vëllazër? Për shembull, natyra e trupit ton, cila është ujë dhe lloça, po. Nëse e kemi trashëguar. Dhe kur formohet apo na embrion atje në mitër, me çka krijohet? Me çka niset? Me ujë. Dhe ai nga uji i merr edhe pastaj durrtin e tij, këmban e tij dhe kokën e tij. A keni pa për shembull vëllazër, kush ka pasë po, evlat e ka pa? Po. Fillimisht duhet me e ka fëmin pak ma e, me një lloj elastik listat...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 i hap kanale që këto ujra me dalë dhe me zonë mu forcu e truriti të me ju forcu koka ndërshet ti gradualisht filon fëmijës foshës me ju forcu koka pas e thot va ju hdiru humin edmikatihim fetakua edmikatuhumet të sihu thot duke qajt i forcohen trut dhe filon e merë shëndetin e e kokës pas e thot nëse e gjenë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 Pastaj, e përmeni edhe gjëratë të tjera, thotë pastaj vinë ignorantët dhe e diskutojnë urësinë dhe kryimin e mëtë urëtit, Allahu të urtit, bareke vëtëala, pëse po kamë bëki, që përë po kamë, të së di, e shumë e shumë të tjera, pasaj do të mënkaj me gjëzije, thotë e nëse me ditonë në atëse, pëse Allahu gjiluala ja ka morë me njën fmiut, duke qeni vogëlë, Kemi përmenë, do shëta kjo duke të shara, kjo përdo është prej urcive dhe Allahut e bare kjo vëtara Po nëse do të dikush, pëse së më akadonë Allahut që e të mene, pisi i kam pas një vjetë Se ti je i vogër, këni pakur të majnë kra, para me no, ta është ti me të majnë kra, dikush A munë është dikush me të lohat të edhe er, ti mi pasit o menë, sot Ishkona zavë dhe sot Para no, fuqis ki, ment mi pas, thot, andaj ka qenë urcija Allahut Me jamor menën, që me Ti më mund në ushie, sepse sikur ta ket menën, e, e koca trup të vogël, ke shën shumë e sikletshme për njeriu. Thot meditoi urtësitë të Allahut në krijimin e tij. Shumë urtësi ka Allahu. Njeriu kur e mediton se si e ka kriju Allahu جل الله njeriu, e shef se Allahu te bareke udalla ka vendosur shumë për urtësive, i mban kjo xhezi ka dhënë i grumbull të mbot trajtimeve mbi urtin Allahu te bareke udalla por se neve me kaç e porfondoi na laj elushi Allahu te bareke udalla se Zoti onjel el jelalu na mundson ç Të amësojna emë në Allahu të barëk e ja vëtala El Hakim Të meditojmë dhe të përsiatim në uh, Univerzinë Allahu të barëk e ja vëtala Dukë e harmonizu me Libënë e Zotit me haditet e pengamberit tonë Sallallahu alaihe sallem Elushme Allahu të barëk ja e vëtala Që Zotit Jongelli Gjellaluhu Në mundëson që ndryqohemi Në uh, mundëson që ndryqohemi مع كتاب برتمات الله تبارك وتعالى اسم الله تبارك وتعالى جزوتي ان جلي جلاله مسلمان كودشان الله تندهمان يتيمات مسلمان الله تيم بولان فقراء اسكمر الله تبارون ا passantik لمسلمين الله تيمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين